data trecută am parcurs capitolul 14 și am terminat cu prima călătorie misionară a lui Pavel și lui Barnaba. Și întorcându-se ei la, în Antiohia, așa se termină capitolul, că ei se întorc în Antiohia, unde rămân multă vreme și învață acolo în Antiohia. Capitolul 15 e un capitol destul de trist dintr-un punct de vedere pentru că spune așa în versetul 1 câțiva oameni veniți din Judea învățau pe frați și ziceau dacă nu sunteți în prejur după obiceiul lui Moise nu puteți fi mântuiți Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim la apostoli și prediteri ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. Capitolul ăsta, am zis că e un pic trist, pentru că aici vedem pe diavol că dacă nu reușește să distrugă biserica, intră și el în, în, în rândurile ei. Și e vorba despre oamenii ăștia care veneau și care se foloseau de faptul că veneau din biserica din Ierusalim, care era considerată biserica mamă, cum ar veni și împrășteau o travă care și astăzi e foarte prezentă în, în biserică legalismul și pe de altă parte capitolul ăsta un capitol foarte important sau, o, o scriptură foarte importantă pentru că Deși vedem chestia asta tristă, vedem și că uh, biserica din Ierusalim proclamă un manifest împotriva legalismului. Știu, deci astea, astea sunt lucrurile pe care o să le vedem astăzi. Și o, să, o, să, o să citim și în Galaten, unde Pavel, care e un uh, militant, cred că cel mai mare militant împotriva legalismului, vorbește în mod extensiv despre legalism. Și, bineînțeles, că el a scris numai în galateni despre, sau împotriva legalismului, a scris și în, în romani. De fapt, toate epistolele lui sunt o, o proclamare a Harului de Dumnezeu. Nu, hai să citim și să vedem despre ce e aici. Am văzut că Pavel și Barnaba ornesc să vină la Ierusalim. Păsetul 3. După ce au fost petrecuți de biserică,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 s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Apostolii și prezbiterii s-au adunat la oaltă ca să vadă ce este de făcut. În urma predicării legalismului ăsta în biserica din Antiohia, Pavel și Barnaba vin la Ierusalim și aici îi sunt impinați de, de apostoli și de prezbiteri și pe când vorbeau ei de, de harul lui Dumnezeu, de ce au făcut Dumnezeu prin întreaga asemică, prin intermediul lor, se ridică niște farisei în picioare și zic că trebuie să fii a, tăiat în prejur ca să fii creștin. Ca să fii creștin trebuie să ajungi evreu. Deci, a, e, care, care era pericolul? Un pericol imens, imens. Era a întâmpinat Biserica aici, în, în versetul 5 și anume pericolul ca biserica creștină să devină o, o sectă iudaică practic și Harului Dumnezeu să fie unecat de, de lege. deci ăsta e un pericol fantastic în versetul 1 am uitat să subliniez ce spune ce spuneau iudeii ăștia iudaizatorii ăștia spune, dacă nu sunteți tăiați prejur după obiceiul lui Moise nu puteți fi mântuiți. Dublinez. nu puteți fi mântuiți. Asta era de fapt învățătura. învățătura pe care o aduceau ei. Era că mântuirea nu este prin Har de fapt, ci prin ținerea legii. Na, și atunci vedem că de fapt oamenii ăștia aveau susținători în miserica din, din Ierusalim, din partida fariseului. N-are importanță din ce partid erau, dar problema era că, că aveau susținători.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 neamurilor, pe care noi înșine nu l-am putut purta. care e jugul ăsta? Că neprihănirea nu are cum să vină prin lege. nu are cum. Să o să vedem puțin ce înseamnă legea și ce zice așa pe scurt. Am făcut apel la un, un studiu pe care l-am făcut mai vreun și l-am pe ăsta, dar e, e o, are o structură bună și pot să-l urmăresc așa pe scurt primirea nu poate veni prin lege. Aș vrea să, ne, să mă opresc un pic și să, să vedem ce este legea. Și o, o, defini, o definiție, a, din punctul ăsta de vedere al legii, este asta. Orice sistem de reglementări enunțate sau emanate sau emise de o anumită autoritate, care trebuiesc respectate pentru a fi acceptat de acea autoritate. Adică, Federația Internațională de Rugby a emis un set de, de reguli. Și orice rugbyist trebuie să le respecte, regulile alea, ca să poată să ia parte la joc, să ia parte la ce se întâmplă pe teren. Da? Cel mai simplu explicat. Ce sunt reglementările? Reglementările sunt enunțuri sau propoziții despre ce trebuie sau ce nu trebuie să facă. O persoană. Da? Și în cazul iudeilor, legea a fost dată de către Dumnezeu, el e autoritatea, și a fost dată în cadrul legământului pe care l-a făcut cu Israel. Spune așa, în exodul 19. 19, 5 și 6, acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi al Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu, îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Deci, legea e ușor de reperat prin cuvântul ăsta, dacă. În Evrei spune, credea spune, dacă vei, cel ce va împlini legea, va trăi prin, prin lege. De deci ce a fost dată legea? În Galaten 3,19 spune așa Atunci, pentru ce este legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege până când avea să vină sămânța căreia ei fusese făcută păgăduința. Deci trei lucruri aici Legea a fost adăugată Deci e ceva auxiliar în planul lui Dumnezeu deci E ceva pe lângă ca și un catalizator sau ca și un un arac, un o plantă tânără care iese din, din pământ cu un arac. Și când evita mai copacul, aracul nu mai are ce căutacul. în Îl înlătură. A fost numai pentru o vreme. De ce a fost adăugată? Datorită călcărilor de lege. Legea pentru să zicem, legea pentru limita de viteză. A fost adăugată arbitrar. A fost adăugată pentru că s-a constatat că atunci când se rușeau o anumită a, viteză, se întâmplau, accidentele erau mult mai frecvente. Romani 5 cu 13 și cu 14 spune că înainte de lege păcatul era în lume, dar păcatul nu este ținut în seamă câte vreme nu este o lege. Totuși moartea a de la Adam până la Moise chiar peste cei care nu păcătuiseră printr-o călcare expresă de lege. Al treilea lucru este că legea a fost adăugată din cauza păcatului până la venirea seminției sau seminței. Are o utilitate limitată. Noi putem să alegem deci cineva, o persoană poate să aleagă să se raporteze la Dumnezeu ca la legiuitor sau ca la părintele lui. E o diferență mare. Pentru că dacă la mine în casă copiii mei trăiesc sub incidența legii. Eu nu sunt afara legii, dar eu mă raportez, nu mă raportez prin lege la ei, mă raportez ca și părinte la copilul lui. Și scopul legii este să definească păcatul, să condamne păcatul și să îndrume către Hristos. Vedem asta în, în Roman 3, cu, de la, în capitolul 3, de la 19 la 22 și în Galaten 3, cu 22 până la 25. Astea sunt două texte în care Pavel spune același lucru, că legea în primul rând definește păcatul și după aceea condamnă păcatul și ne împinge spre Hristos sau îi împinge pe, pe cei care ne legiți. Pasajul din Galaten 4 de la 1 la 7 unde spune că legea e un pedagog sau un educator care a fost pus de către Dumnezeu să ne îndrume spre Hristos arătându-ne starea noastră și finalitatea noastră. Deci asta e, asta e legea și harul lui atitudinea lui Dumnezeu prin care el deci o atitudine caracterizată de dragostea lui, prin care el ne dă ceea ce nu merităm. Asta e harul lui Dumnezeu. Mila îi că nu ne dă ceea ce ne merităm harului lui că ne dă ce nu merităm, adică viața veșnică. Dreptul de a ne numi copii ai lui. Asta e harul. Cum poți să le amesteci peste două împreună? Nu le poți. Pavel zicea că dacă pui harul și legea împreună, harul nu-i mai har, legea nu-i mai lege, niciuna nu mai își împlinește funcția. Și harul s-a manifestat din prima zi când o păcătuie Adam. Deci Dumnezeu nu-l distrus, și a ales să-l regenereze -te. Și um, un lucru care îi, prin harul lui Dumnezeu, îi providența lui, da? Deci el a avut grijă, Dumnezeu a avut grijă de nevoia lui, l-a îmbrăcat cu haine. Nu l-a lăsat în, în șorțurile alea care, care înțeapă, care sunt inconfortabile. Nu l-a lăsat în, în, în religia lui. După aceea, inclusiv cu Cain. Semnul pe care l-a dat lui Cain a fost prin Hab. Cain nu a primit ceea ce merita, deci nu a primit moarte. Din contră, a primit ceea ce nu merita, protecție. Cain a zis, oh păi cum o să suport eu pedepsa asta? Că oricine mă vede o să mă moare. Și Dumnezeu îi zice, nu, am să-ți dau un semn și oricine îl omoară pe, încearcă să-l omoare pe Cain, sau îl omoară pe Cain, va fi răzbunat de, șase, de șapte ori Cain. Știi? Deci el o primit semnul ăla ca și semn al Harului lui Dumnezeu și cum l-a primit? Prin credință. Eu cred că Cain mântuit. Adică așa cred eu. Mai ales având în vedere faptul că nepotul lui se numea Metusael, Dumnezeu va aduce. Metusalem înseamnă moartea lui va aduce și Metusael înseamnă Dumnezeu va aduce. Bun. Harul și legea nu merg împreună. Pavel scrie întreaga epistolă a lui către, către Galateni, ca să combată ideea asta a galațianismului, a împletirii sau a amestecării legii cu Harul. Și el scrie în, în Galateni, capitolul 2, vorbește tocmai despre drumul ăsta pe care îl face la, la Ierusalim. Spune așa, după 14 ani m-am șuit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba și am luat cu mine și pe M-am suit în urma unei descoperiri și l am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, în deoseb celor mai cu seap, mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. Nici chiar timp care era cu mine, măcar că era grec, n-a fost silit să se taie prejur. din pricina fraților mincinoși. Furișați și strecurați printre noi ca să pândească slomozenia pe care o avem în Hristos, Iisus, cu gând să ne aducă în robie sau la robie deci Pavel vorbește aici de adevărate comandouri infiltrate în biserică pentru ce? Ca să ne înrobească să ne aducă la, la în robire și Isus spune așa dacă în, în Ioan capitolul 8 versetul 3 și spune dacă rămâneți în cuvântul meu veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber, vă va elibera și deci contrarul e valabil, dacă ce în înrobește? O minciună nu? logic, oamenii ăștia care erau stricurați în mijlocul fraților gândul lor de a, de a ne aduce în robie în gândul lor de a ne aduce în robie de ce se folosește? O minciună deci Evanghelia asta a, a, a lege amestecată cu farul este o minciună spune Pavel dacă, dacă cineva în, în capitolul 1, dacă cineva vestește o altă evanghelie decât cea pe care v am spus-o eu îi blestemat-o mult asta e o luptă avem responsabilitatea să ducem lupta asta pentru că în capitolul 2 vorbește despre faptul că Pavel în capitolul 2 în Galaten vorbește despre faptul că a încerca să te întoși la lege după ce ai fost mântuit prin Har constituie o încălcare a legii, practic, spune în versetul 17 spune, dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți în Hristos nu, iertați mă dar dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți în Hristos și noi înșine ne-am fi găsiți ca păcătoși, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nici de cum căci dacă zidesc și lucrurile pe care le-am explicat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 a murit Hristos, spune legea. Însuși, faptul de a încerca să ții legea, în primul rând că e o ofensă la adresa lui Dumnezeu, dar constituie o încărcare a legii. Pentru că, mai departe o să spună Pavel că dacă cineva vrea să fie neprihănit prin lege, este dator să țină toată legea. Și... Nu numai că trebuie să țină cele 10 porunci și nu știu a, câte alte reglementări din Vechiul Testament, dar trebuie să țină și spiritul legii. Nu numai literat. Și nimeni nu în stare să facă lucrul ăsta. Nimeni. Iisus mergea și spune așa, că dacă ochiul tău te face să păcăduiești, scoată-l, că e mai bine să fii orbul în Împărăția lui Dumnezeu sau chiorul în Împărăția lui Dumnezeu decât să fii cu doi ochi în, în să mergi în ce, ce vrea el să zică prin asta? De fapt? El vrea să arate cât de, de serioasă e uh, legea, cât de adâncă e legea și cât de imposibil, cât de serioase sunt consecințele încălcării. Mm? Și um, în mai devreme spune că spunea că dacă voi ați auzit în vechime să, să nu ucizi, dar eu vă spun că dacă vă gândiți rău, deci amplifică îmi face imposibil de ținut imposibil de ținut legea asta pentru că e imposibil să nu gândești măcar o dată în viață rău de aproapele tău nu poți, n cum sau să nu te uiți aiurea la o femeie sau la un bărbat nu poți, n-ai cum sau să nu uiți asta e clar amestecarea harului cu legea e o blasfemie e o erezie și nu știu de ce deci lucrul ăsta nu e considerat de către biserică ca atare, știi? Noi îi privim foarte bând pe cei care încearcă să amestece legea cu harul și să trească prin lege, știi? Nu omule, gândește-te că tu predici o altă evanghelie. Asta suntem noi dator, asta e lupta ești pe un drum periculos degeaba a morit Hristos spune Pavel minciuna lui e că legea, cum am zis mai devreme legea nu justifică, nu ne face necrimeniți înaintea lui Dumnezeu și asta e marea, marea minciună a legalismului marea minciună pe care Pavel o confruntă aici și zice în capitolul 3 o galatei nechipsuiți cine va fermeca pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăbit Iisus Hristos care-a Cine v-a mințit? Cine a înșelat? Iată numai ce voie să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul ori prin auzirea credinței. Sunteți așa de nechiduiți după ce ați început prin Duhul? Vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? Oamenii care încearcă să facă lucrul ăsta sunt de dreptul orbiți. Sunt orbi. N-au nicio logică. Pavel zice în continuare, în zadar a suferit voi atât de mult, dacă într-adevăr e în zadar, că cel ce vă dă Duhul și face minuni prin, printre voi, le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Tot așa și Avram a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta a fost socotită neprihănirea. În relația cu Dumnezeu intrăm prin credință și nu numai că intrăm prin credință, dar continuăm prin credință și sfârșim prin credință. De ce? De ce a ales Dumnezeu lucrul ăsta? Pentru că credința e limba franca cerului. Mulți se întreabă ce limbă o să se vorbească în cer. Și unii zic engleza, fiindcă la american, sau americana, fiindcă la american le trebuie veșnicie să învețe altă limbă. Alții zic că maghiara, fiindcă maghiara e o, o eternitate să o înveți. Dar, de fapt, limba franca, limba oficială a, a cerului e limbarul credinței. Nu știu cum va fi el articulat acolo, dar asta e, asta e... Prin credință știm că Dumnezeu a creat tot ceea ce este din lucruri care nu se văd. Tot ceea ce se vede din lucruri care nu se văd. Și fără credință este imposibil să-i să timpă curful Dumnezeu, zice Pavel în, în tebrei. Nu, bun, și hai să vedem mai departe ce face aici, ce zice aici. Toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și dinumile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Când au încetat ei de vorbit, devorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis, fraților, ascultați-mă!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 se are în fiecare cetate oameni care îl propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de sabat. Na, Iacov se ridică, Iacov e aici cel care era cu autoritate. Deci el era păstorul bisericii din Pavea, nu Petru, în ciuda propagandei bisericii catolice. El era liderul din biserica din Ierusalim. Și cuvântul lui îi pline de înțelepciune. În zice că evrei nu au fost lepădați. Trebuie să nu se simtă lepădați pentru faptul că Dumnezeu mântuiește neamurile și fără să aibă cerința să, să ajungă iudei, să ajungă evrei. Deci nu trebuie să ne simțim fraților lepădați, pentru că Dumnezeu ne-a promis, clar, am să ridic cortul lui David, referindu-se la necazul cel mare. Pavel le spunea romanilor în Romani 11, Fraților, 20, versetul 25 din Romani 11. Pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți în aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ține până va intra numărul de plin al neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit. După cum este scris, izbăbitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile. Acesta va fi legământul pe care îl voi face cu ei când le voi șterge păcatele. Fraților, Dumnezeu nu vă face nicio nedreptate. Aveți șansa să fiți mântuiți prin credință, prin har, ca și neamurile acum. Iar avem promisiunea noi că noi ca și națiune, ca și popor, nu am fost lepătați Că Dumnezeu se va întoarce la noi și va ridica cortul lui David. Avem promisiunea asta. Și zice, după aceea, uite ce ar trebui să le spunem neamurilor. Să nu... Uh, se atingă de lucrurile cerfite idolilor și o să vedem manifestul scrisoarea către neamul. De curvii, de bobitoace subrumate și de sânge. Deci să nu se expună ei la, la idolatrie, din nou. Pavel îi spune orice cumpărați de pe piață să mâncați și să nu întrebați din în cauza conștiinței voastre. nu întrebați de unde vine carnea asta. Dar dacă cineva îți spune să nu mănânci din carnea asta fiindcă a fost în templu atunci să nu mănânci tot din cauza cugetului a tău și lui la care îți spune. pentru că de ce să fie de ce să vă judece cineva cu privire la o mâncare dar să nu fiți nici prileji de potignire pentru alții asta zice să nu-ți să nu fie nici conștiința ta încărtată că mănânci din lucrurile jertfite idolării și în felul ăsta te închini unor în Dumnezei falsi și nici cei din jurul tău să nu se poticnească, după aceea de curvie care aici bineînțeles că curvia era o problemă mare în, în, în perioada aia cineva zicea că starea unei unui, unui națiuni sau a unui imperiu deci când, când starea unui imperiu ajungea să fie așa, foarte plină de curvie, plină de promiscuitate, în scurtă vreme urmea, urma distrugerea imperiului. Așa s-a întâmplat cu Imperiul Roman, cu Imperiul Grec. Toate imperiile, dacă te uiți și le studiezi istoria, vezi că înainte să cadă și să fie distrusă, să fie cucerite, ori, ori ajunge să fie foarte depravate. Curvia nu implică numai curvia fizică. Și Dumnezeu califică și idolatria ca și o curvie spirituală. Și de obicei, toate cele și de sânge, asta era practic pentru ca să nu aibă, să nu fie un prilej de potrimire pentru iudeii care s realistă spus că, de fapt, nu numai iudeilor, că, deși lui nu e, eu zis, practic, Dumnezeu să nu mănânce carnea cu Spune, după aceea, în versetul 22, atunci apostolii și prezbiterii și întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva dintre ei și să-i trimită la Antiochia, împreună cu Pavel și Barnaba și-au ales pe Iuda zis Bar Saba și pe Sila oameni cu vază între frați și-au scris astfel prin ei și ăsta e manifestul împotriva legalismului care e foarte important pentru că avem plis pe hârtie normele pe care Dumnezeu l-așteptat de copilului. Zice așa, apostolii, prezbiterii și frații către frații dintre neamuri care sunt în Antiohia, în Siria și în Cilicia. Plecăciune. Fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi fără vreo însărcinare din partea noastră v-au tulburat prin vorbirea lor și v-au zdruncinat sufletele zicând să vă în prejur și să vă păziți legea. Cuvinte foarte dure.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 pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos am trimis dar pe Iuda și pe Sila care vă vor spune prin vri, viu grai aceleași lucruri că s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie adică să vă feriți de lucrurile lejecite idolilor de sânge, de dobitoacele subrumate și de curvie lucrurile care dacă vă veți păzi vă va fi bine sau va fi bine de voi. Fiți sănătoși. Practic, ei codifică ce o spus Iacov înainte. Ei deci și-au luat rămas bun de la biserică și s-au dus la Antiochia, unde au dat epistola mulțimii adunate. După ce au citit-o, frații s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea. Iuda și Sila, care și ei erau proroci, au îndemnat pe frați și au întărit cu multe cuvinte. După câteva vreme, frații au lăsat să se întoarcă în pace la aceea de, la, de care fusese trimiși. Totuși, si l a găsit cu cale să rămână acolo. Pavel și Barnaba au rămas în Antiochia și învăță, învățau pe norod și propovăduau cu mulți alții cuvântul Domnului. Să ne oprim aici, de fapt. Deci, care e învățătura ăsta În primul rând că omul are o tendință clară să își pună legi și să îți creeze standarduri, să încearcă să le aplice altora din jurul lor. Da? Avem tendința asta, noi toți. Și deja când facem lucrul ăsta, nu e rău să ne punem reguli și să ne punem standarde pe care să încercăm să, ni le, să le împlinim. Dar dacă încercăm să aplicăm acelea standarde pe care le-am pus nouă la alții, deja cădem în pericolul ăsta de a privi pe frați cu legalism. Știți? Și să ajungem să îi judecăm, și așa mai departe. Și lucrul ăsta nu e plăcut în fața lui Dumnezeu. Petru vorbea de un jug pe care încercau să-l pună asupra neamurilor, jug pe care nici ei nu l-au putut duce. Și Isus spunea că veniți la mine toți cei trudici împovărați și găsiți odihnă, doar jugul meu, că jugul meu, o paraphrasez acum, Că ziul meu e bun și fac na mea e ușoară. Dacă, dacă viața creștină ajunge să fie o povară, înseamnă că nu o trăim prin credință, o trăim prin lege. Viața creștină nu e ușoară. Deci nu, nu vreau să, să cad în extrema să zic că păi, dacă ne întoarcem, -păi, păi, în regu, știu? Da, nu, eu, nu vreau să bag în povestea asta că e lumea. Deci, nu vreau să cad în extrema să zic că uh, viața creștină e ușoară. Știi, da? Cu toate că sunt greutăți, întâmpinăm greutăți în viață, Isus ne promite că jugul meu e bun și, și sarcina mea e ușoară. Deci, greutățile pe care le întâmpinăm trăind viața prin credință nu o să ne se o povară și o să, o să reușim să le, să le trecem. Și dacă viața ajunge să ne fie o povară, înseamnă că nu nu trăm prin credință și ceva trebuie să O Dar un alt lucru care trebuie să le învățăm din pasajul ăsta este că avem responsabilitatea să luptăm împotriva legalismului, așa cum au făcut-o Pavel și Barnaba. Să fim oameni care proclamă harului Dumnezeu. Pentru că harul lui Dumnezeu e cel care ne, ne, ne, ne Bunătatea lui e cel care, cea care ne îndeamă la pocăință, nu, nu legea. Legea ne face să ne răzgrătim.